Slavosovia 64-a al treptelor templului trupului! Aleluia slavă ție, tată Tatăl Celeste, iubi și mulțumim, fiindcă dintr-un fir de nisip, făptura noastră ai făcut și fir cu fir de-a lungul vieții, altarul cugetului nostru din raze de har ai țesut. Aleluia slavă ție, Tatăl Celeste, iubi și mulțumim, fiindcă dintr-un fir de nisip, piciorul nostru sub pasul Duhului Sfânt l-ai făcut și pământul trupului nostru sub picioarele tale l-am așternut. Aleluia slavă ție, tată Ceresc, te iubim și mulțumim, fiindcă dintr-un fir de nisip munții oastrilor noastre ai făcut și pe teria lor pașii tăi, să pășească ai vrut, iar în noi, ca niște cu tremure, ne-au străbătut. Aleluia slavă ție, tată Ceresc, te iubim și mulțumim, fiindcă dintr-un fir de nisip trupul nostru îndrocarea ta ai făcut și pe ea Duhul tău cel Sfânt să treacă a putut, încât adevărul tău ne-a renăscut. Aleluia! Slavă-ți-e, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă dintr-un fir de nisip, palmele noastre le-ai făcut și în palmele tale de lumină, ca pe un dor, odor neprețuit, ne crescut. Aleluia! Slavă-ți-e, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă dintr-un fir de nisip, ochiul nostru ai făcut și lumina dină. a Sfintei Slave, am văzut ca o rază în fibrele inimii, a străbătut și de har ne-a umplut. Aleluia! Slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și îți mulțumim, fiindcă dintr-un fir de nisip gura noastră ai făcut și pentru frații noștri. Te-am rugat neîncetat cu iubire până când glasul inimii ne-a durut. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă dintr-un fir de nisip noastră ai făcut și glasul de foc al gândului tău ca un fulger prin oglinda conștiinței noastre a trecut. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, încă dintr-un fir de nisip sufletul nostru ca un peștișor de aur l-ai făcut, și prin apele Duhului Sfânt, sărind peste pietrele ispitelor, să vină la tine s-a zbătut, când lacrimile iubirii se curgă, a în început ale lui Aslavăței, Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă dintr-un fir de nisip capul nostru l-ai făcut și în el copacul neamului nostru să rodească început, așa cum pe țeasta lui Adam temelia Sfintei Cruci să stea, ai vrut.